И накрая последната идея – Боян-магът. Великата Ерес е едно велико слизане на истината в света. Истината е съкровището на мъдреците. Истината няма нужда от религия. Няма нужда от свещи. Нечистите ще бъдат тласнати в още по-голямо заблуждение и невежество. В един момент те няма да измат избор, понеже са отлагали, и Боян казва, ще бъдат тласнати в още по-голяма степен на заблуждение и невежество. За нечистите ще огасне дори и надеждата. Те ще търсят Божията милост, но Боян казва, тя ще мълчи. Те ще търсят Божията милост, но тя ще мълчи. Който е посял зло, ще се вкорени в тъмнината. Тъмните ще потъмнеят двойно. Тъмния език, тъмния говор, това е стара, мрачна прежда. Така казва Боян, стара мрачна прежда. Величествена е тайната наука, но е забранена. Невидими духове се движат в мрака, но в любовта те са като заслепени. Там те нищо не виждат. Търси човеко, неземното битие, както постинника търси водата. Не подозира църквата, че при нея е вече по-страшно отколкото в ада. По-страшно отколкото в ада, понеже все още е скрито. Ако болята ако болята ти не може да пробие света, тогава ти си човек от света. За църквата Казва Боян, няма да има спасение. Ще повторя. Въобще страшния съд е най-вече за нея. Политиката е отделен въпрос там, поначало това са умрели хора. Няма смисъл да бъдат доубити. Да Ще бъдат, но няма смисъл. Мусаши казва, когато аз се убива много хора, мусаши си оставя един велик посветен, аз открих, че убивам хора мъртъвци. Видях го. Бог ми разкри. Мъртвци, хора с Его, хора с голямо Его, представители на големи майстори на сабята. Такива е избивал плюс много други. Както и да е, ще говорим след време за този изключителен учител. За църквата няма да има спасение. Църквата е много старо зло, което увеличава злото. Боян са сътворил един невидим етап от развитието на духовното човечество изключителна заслуга за пътя на духовните хора не човеците не религиозните духовните хора хората обладават само това казва Боян хората обладават само това знание което Бог е пожелал Боян е същество отвъд себе си отвъд народа си и поради това той си е останал странен и неразбираем, подобен на Никита Мистик. Странен и неразбираем. Боян е наричан още в миналото от българите древна мъгла. Но думата мъгла, някой път ще ви разкрия какво казват друидите, е особен род същество. Древно същество с дълбок замисъл. Не просто някаква си мъгла. Значи, бояне е древна мъгла, древна неопределеност. Докато определеното е ограничено, това е неопределено, непознаваемо. Той е бил изпитан от Великия Бог дали ще избере в миналото още. Дали ще избере качествата си, и дали, и дали ще остане верен на същността си. Но Боя не знал, че качествата са ограничения. Той се отказал от добродетелите от качествата, от добродетелните качества. Избрал същността избрал по-дълбоко на влизане в Бога. Боян е разбрал, разбирал истинското благо за своя народ а не онова привидното благо, иллюзорното, което води до ново безпътие и до нови заблуждения. Боян е знаел, че свещениците говорят много, но не разбират и не познават Бога. И затова, те никога, казва Боян, не могат да осветяват пътя. Нито могат да осветяват хората, нито могат да осветяват себе си. Горко на кръстените от такива хора. Боян казва, дълъг път изминах в световете, докато се събера синовете на пламъка. Богомилите. Дълъг път изминах, докато се събера синовете на пламъка и докато ги запаля. Кладата е духовен подвиг, мистично тържество. На кладата, Боян казва, човек придобива своята вечна истинска опора. Завинаги, своята вечна истинска опора. Кладата е повик за влизане в по-високо ниво на любовта. Тук вече не говорим за духовното ниво, а за божественото ниво. Има, между тях има и друго ниво, съкровеното ниво, след духовното е съкровеното, след съкровеното е божественото. После следват три по-високи степени. Така. Значи, по-високо влизане в по-високо ниво на любовта. Тук любовта призовава към себе си само изключително верните и предани същества. Кладата е, казва Бояне, изгрев. Изглежда на залесно нищо подобно. Кладата е изгрев. Тука изгрява вечността. Жертва, която е призована на кладата, никога не е от този свят. Никога не е от този свят. Става въпрос за избраност. Кладата, това е чистия път към тайната на Бога. Не е просто път. Чистия път, правилният път към тайната на Бога. Накладата се вижда, кой изгаря. Кой, кой изгаря за Бога. И който изгаря за Бога, той го постига за винаги. Църквите сториха грях срещу Богомилите, което беше най тежкия грях и посегателство. Посегателство срещу Святия Дух. И хиляди години няма да им бъде простено. Защото който е посегнал на Святия Дух, ще се влачи дълго застоя. А речено е, грях срещу Святия Дух не се прощава. Нито в този свят, нито в онзи свят. И затова техните молитви са на празни, казва Боян. Техните молитви са на празни. Казва и църквите, и папата Боян казва усетиха, че богомилството е голяма светлина. Те усетиха, че нямаше да устоят и тръгнаха на поход срещу тях. И святия дух ги запечата в застоя. Те отдавна знаеха, казва Боян, че са в тъмнина и че стария дявол ги води. И затова тръгнаха срещу богомилите, за да се скрият пред хората. Но не можаха да се скрият, казва Боян. Не се скриха, а се откриха. И увеличиха тъмнината в себе си и в света. Това е за днес, следваща лекция на 3 декември.